як та завертає на їхній двір, вибігла, руку просягла. «Ну, давай!» І враз осіклась. Чорний вид у Марусі Марушки. Очі боїться чогось підвести, а підвела, жахнулася Соломія. Засльозині очі!» «Марусь, що таке?» – скрикнула. Маруся полізла до полотняної торби, як сліпа, на помацьки там щось намацувала. Ти того, соломко, господи, я ж думала, воно кінчилося, як і війна. Що ти кажеш таке? Хіба письмо не Павла Ні. І дістало таке ж так казйонне письмо з воєнним штемпелем, Добре знали вже в селі того вісника біди. Соломія відступилася назад, потім ще трохи. Може, то не мені, не нам? Тобі. Взяла Соломія конверта до рук, тремтіли пальці, і вся вона тремтіла. Що таке? Війна ж закінчилася, п'ять днів, як кінчилася, їй же казали, і всі про те говорять. У конверте лежали аж три бумажки. первой прочитала Соломия. Дорогие Мария Петровна и Андрей Степанович, дорогая Соломия Антоновна, с глубоким прискорбием сообщаем, что ваш сын и муж погиб смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей великой Родины проявил высокое мужество и отвагу. Искренне сочувствуем вашему горю. Память о защитнике Великой Советской Родины Рощуке Павле Андреевиче навеки сохранится в наших сердцах. Мужайтесь, наши родные, командир войсковой части, заместитель по политической части, Питписы, Печатка. Відписи і печатка. В очах Соломії все чорніло, Майнуло то неправда, Якась страшна помилка. І потім, добре, що батьки Павлові Ще в полі. Може, присядеш? Спитала поштарка. ні я і взяла друге письмо читати. Дорога Соломія Антонівна, рідна наша солдатка, пише до вас командир взводу, в якому служив ваш чоловік. Молодший лейтенант Безушко Тимофій Романович, прийміть мої щирі співчуття і уклін від усіх наших солдатів і офіцерів. Ваш чоловік гвардії рядовий Рощук Павло Андрійович Служив у ввіреному мені взводі з січня нинішнього року. Був хоробрим і вмілим бійцем. До нас прийшов після виписки з госпіталю, куди він потрапив після поранення. «Поранення?» – подумала Соломія. «Писав же, що тільки цирапнуло трошки. Ми були ровесниками. Того й здружилися якось, хоч і мали різні звання. Мені здається, я добре знаю вас, бо Павло Андрійович часто розповідав, казав, що у нього найкрасивіша і найдобріша жінка в селі. Якось казав, що перед тим, як його мобілізували, дуже вас образив, і як повернеться, то спокутує свою вину. На жаль, Доля розпорядилася інакше. 5 травня наша військова частина була перекинута з Дрездина до Праги. день перемоги ми зустріли в містечку поблизу цього красивого міста, яке всі раділи, святкували, але на жаль, на світанку 10 травня нас підняли по тривозі, бо виявилося, що в горах неподалік у лісовій сторосці засіли недобиті осесівці. Прибувши на місце, ми оточили той будинок і почали готуватися до штурму. Ваш чоловік першим помітив ворожого снайпера, який сховався на дереві біля самого будинку. Коли снайпер вистрілив, Павло Андрійович відштовхнув свого товариша але як куля, яка призначалася тому, влучила у вашого чоловіка. Таким чином, загинувши, рядовий Рощук врятував життя іншому. Командування частини зробило подання про нагородження посмертно рядового Рощука медаллю за відвагу. Після нагородження ми перейшлимо Медаль вам. Розумію, що вам від того не легше, Як і батькам Павла Андрійовича, Але хай хоч слабкою утіхою буде те, Що ваш чоловік. А їхній син загинув, Як справжній солдат. Будьте мужні, дорога наша солдатко, А ми назавжди збережемо про нього пам'ять, командира взводу, гвардії молодший лейтенант Пезушко по скриптум. Ввечері 9 травня ваш чоловік писав вам листа, але, на жаль, не встиг закінчити. Надсилаємо його. Отже, третій лист з чорного конверта починався звично. Доброго дня чи вечора. Дорогі тато і мамо і любима жінко Соломко. Пишу цього разу з подвійною радістю, бо сьогодні скінчилася війна. То є надія на скоре повернення додому на тую стрічу, про яку стико думалось, гадалось, і носилося на грудях, як та ранена пташка, що мусить вижити. На цьому Лист обривався. Як та я ранена пташка, прошептала Соломія. То я піду, почула голос Марусі. Тримайся, бо, бо ще треба письма і газети рознести. Я, я тримаюся. Маруся приганула неї, рвучко відірвалася і швидко. Посагонила. Примітка посагонити, йти швидко, розмашисто, майже бігти. Її теж душили сльози. Ця дівчина занесла і в рідну хату три похоронки. Соломія стала шукати упори. Сіла на колоду, що лежала коло хліва. Щось стрибало в неї перед очима. Букви? Ні, ніби й не букви, а маленькі комахи, аж замахала руками, проганяючи їх. Ні, то не букви і не комахи, а, а що? І враз вона вразно почула голос. Павлів голос, Павлів шепіт, що став Ростив крих, немай з ним нічого, доки я на воїні буду, не знайся з ним. Соломія затулила вуха долонями, подумала, але ж війна на тоді скінчилася. Виходить, не скінчилася, виходить, що не, що вона. Соломія звелася на ноги. І закричала на весь двір, На вулицю, на все село. Я його вбила. Я ж його вбила, люденьки. Я ж тебе вбила, Павлусю, ой, Божечку мій. Страшною, розпатланою, Що била кулаками і билася головою об стіну хати. Застала Соломію, Сусідка Явдоха. Потім і інші прибігли. Соломія була сама не своя, Геть почорніла і закривавлена. І усе твердила, Що-то вона вбила Павла, Що-то вона винна у смерті чоловіка. Її заспокоювали, давали пити води. Одні дивилися з осудом, бо щось підозрювали, інші із співчуттям. Ти ковірка вдова підійшла і затулила свою долоною неї рота. Мовчи, ти ні в чим не винна. Не винна ти, соломко, ходімо до хати. Чуєш? Ходім. І до всіх. Їй треба заспокоїтися. Я зараз роблю, що треба. «Подімо, соломко!» Вона ратом вдарила кілька разів соломію по щоках і повела до хати. У хаті Вірка поклала зарьомсону подругу на ліжко. Дивилася пильно, ледь-ледь всміхаючись, мов на маленьку дитину. «Що ж ти вигадуєш, подругу? Соломія хлипала, здригалася, Мов у хаті було хто знає, як зимно. Гладила вірчину руку. Я, я дала слово. Він просив, щоб я з Петром не... Господи, а я? Ти спала з Петром, як Павло воював? Ні, тільки як сказали, що війна кончилася. Дев'ятого маю ввечері. Щось як нахлинуло, прорвалося, а ще була випивши трохи. То що? Петра ж, любиш?